«Великий!» – говорив чистою англійською мовою. Працював одразу з кількома іноземними компаніями. «Ми ти, який там великий чоловік!» – бридливо поморщилася Віра. «Альфонсом він був великим, отким. Жив за рахунок Ади та нашої фірми». «То він був у вас менеджером?» – спробувала уточнити Іра. «Адиним полюбовником він був!» – відповіла Віра. Цивільним чоловіком. Ніде не працював. От вона й зробила його своїм заступником. Хоча офіційно він тут не числився і ніяких юридичних прав не мав. Кривдите, пані! – знову з перебільшеним обуренням заперечив Ігор. Цей Іра в нас тепер заступник, а Пурген називався генеральним комерційним директором. Комерційним? Та він про комерцію навіть уявлення не мав. Фабричних каталогів ніколи в руках не тримав. Ввесь час інших змушував за себе працювати. А хіба у нас є така посада, генеральний комерційний директор? із сумнівом запитала Іра. Та, звичайно, нема, відгукнувся Ігор. Щоб призначити когось Генеральним комерційним директором треба мати в штаті принаймні парочку простих комерційних директорів. Логічно, підтвердила Іра. Але ж нині можна які завгодно посади придумувати, зауважила Віра. А для Женічки Ада ладна була на все. А за що ж вона його так любила? – поспитала Іра. Ну, напевно, за великий, – микнув Ігор. Більше не було за віщу. Так, – підтвердила Віра. За фактуру. Він був високий, мускулястий, пильнував себе, непогано вдягався, умів себе подати. А наша Ада... Ласа на антураж. Ну, до того ж мовою добре володів. А взагалі справляв певне враження, підсумувала вона. Ну, то ж бо що справляв, пхикнув Ігор. Але адочка взагалі на статечних мужиках помішана. У неї вже й після пургена все такі ж статурні були, Віра уважно подивилася на Іру. І не дай Боже тобі, Ірино, перейти їй дорогу в цій справі. Якщо хтось із наших клієнтів виявляв хоч найменшу увагу до мене чи до Зіни, наступного разу вона всіляко намагалася уїсти нас при цьому чоловікові. Тому я завжди вдаю себе цеглину та уникаю будь-якого особистого спілкування з її клієнтами. «Дякую, що попередила», – промовила Іра але, думаю, у нас іззадою різні смаки. Ніколи не захоплювалися, як ти кажеш, фактурою. А після декількох років спостережень за так званою новою елітою взагалі дійшла висновку, що чим більше зовнішнього шику, тим дрібніша за всім цим людина. яскравий приклад ваш, Пурген. Напустити туману, а більше нічого. Але ж у тебе є хтось. "Вельми зацікавлено запитала Віра. "Ну, не вже він звичайний заводський робітник?" Іра підозріло позирнула на Ігоря. "Уже розсекретив?" "Еге ж", як завжди, ані трошки незбентежений широко посміхнувся той. "Бачив, як тебе разів зо два забирали на темно-синьому бімарі". "Зрозуміло", Іра знову повернулася до Віри і сказала: Ну він, безсумнівно, не заводський робітник. У чоловіка мусить бути справа, яка забезпечувала б йому та його родині гідне життя, а в заводського робітника сьогодні, на жаль, таких шансів немає. А якщо говорити і про чоловіків, та й про жінок, до речі, теж, то головне в людині завжди сама людина, її характер, особисті якості, її душа нарешті, хоч як це старомодно звучить. Гроші безумовно важливі, ніхто не заперечує. І ділові здібності в нинішній час зовсім не зайва розкіш. Але кому все це потрібно, коли не потрібна сама людина? А ще розум – необхідна якість для чоловіка, вагомо додала Віра. Ти знаєш, усі так звикли це повторювати, але ж розум до розуму не схожий не всякий розум робить людину прекрасною, заперечила Іра. Я значно більше ціную в людях інше. Як би його точніше висловитися? Напевно так. Бажання та вміння дарувати іншому